1830. Elröpült idő. Úgy vagyunk, milyen korszakkal, mint Ádám a paradicsommal, csak akkor tudta, minő szép volt az, mikor már kihajták belőle. Ám válaszatok, ott fekszik előttetek 800 év, folytonos öldöklés, élet-halál harc törökkel, tatárral, mely küzdelem csak drága próbája volt annak, hogy a nemzet meggyilkolhatatlan. Ott vannak a nagy nevek, választhatok, nem bánom, én nem irigylem azok boldogságát, kik kizárólag a múltban gyönyörködnek. Meg lehet, engem őröltnek, az ősök megtagadójának fognak mondani, de én a jelen századot választom, s ebből is alig 25 évet, melyben a leghatalmasabb ellenünket, saját ázsiai tétlenségünket vettük le. Kapálni kezdők azt a földet, melynek trágyája ellenségeink csontja, s apáink vére volt, s megkísértők belevetni azt a magot, melyből terem olyan, miből könnyebb lesz meglelni a XIX. századbeli magyarokat, mint akik ezer mérföldön hátrahagyott nyomukat vérrel jelölték ugyan, de ugye most az eső, hogy vissza neblelünk legelső bölcsönkig. De hogy fonalunkhoz visszatérjek, nézzük meg az akkori világ folyását.